Gospodar u zemlje neba, u ovom gradu nemir vlada. Gospodar u zemlje neba, malo nas na seđdu pada,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 بسم الله الرحمن الرحيم إمام عدوى عدسة وفربي حدث وفربي عمان وزبيرت في إمامة بخارية وفربي عدوى عدوى عزبايد عن أبي ذر رضي الله عنه قال ساببت رجلا فأعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرء فيك جاهلية إخوانكم خبركم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم Od Abu Zerra radijallahu anhu prenosi se da je rekao Posvađao sam se sa jednim čovjekom i rekao sam nešto ružno njemu na račun njegove majke, znači malo mu je ko dio izneo neku sramotu u smislu mi nećemo štaje. Pa mi je poslanih sallallahu alejhi ve sellem rekao Abu Zerra Zar si u svojim riječima čovjeka htio poniziti zbog porijekla njegove majke? Ti si osoba u kojoj ima džahilijeta. To su vaša braća. Allah vam je dao na emanet da vas služe, pa ko ima svoga brata u svom vlasništu kao roba, neka ga hrani onim čime sebe hrani, neka ga oblači od onoga, čime sebe oblači i nemojte im zadavati poslove koje ne mogu podnijeti a ako ih nečim zadužite onda im pomozite da to obave znači hadis govori o čemu o tome da ne spada u iman da čovjek ljude smatra manje vrijednim zbog njihovog porijekla zbog njihovog mjesta boravka kao što znamo, i boja kože. To se spada u džahilijet, u predislamsko doba, u doba tame, a ne u doba svjetla, civilizacije. Civilizacije, to ću reći. Kada nije važno čovjekovo porijeklo, nije važno čovjekova nacija, boja kože, važno je, jeli, vjernik ili nije ili dobar čovjek ili nije Nema drugog mjera u islam i zato rešeno kaže Inna kod allaha je na najvećem mjestu koje je najbogobojazniji može biti crni rob ali ako je bogobojazan na većem je mjestu od halife koji nije bogobojazan makar bio iz Kurešije to nema to nije mjerilo. Načnije oni su se posvađali. Ilela ovaj je njemu nešto rekao na račun majke, ispamni se u. Ela debul Mufredu Buhari u drugoj zbirci da u principu majka mu nije bila rapkinja. I zato je on nešto rekao na račun toga ako došlo ko stranac tako nešto. I onda mu je poslanik sa selnema ga je ukorio zbog toga. A da biste imali predstavu kako je poslanik burno reaguo kod ovoga slaba, ste riječi, u tebi ima džahilijeta. Znači to su malo grube riječi, je tako li? Ali poslanik je mudar i zna kako reagovati. Ali da samo da imate koliko je to bilo od poslanika jako, morate znat ko je Ebuzar. Ebuzar El Gihari, smatra se prvakom u islamu. Među prvima je primio islamu. Bio je jako skroman i bogobojazan. Čak je bio da shaba, postoji njegovo mišljenje zabilježeno da je on smatrao da je čovjek haram zadržati i medka više od njegove potrebe. Znači, to mišljenje Kod većine u Leme nije u redu. To je njegovo bilo mišljenje. Eš toliko je bio skroben, toliko je bio jaki, toliko je bio vezan za Ahiret. Umro je malo dalje od Medine, ima u Buhari 14 sadisa i tako dalje, znači prvlak u islamu. Čovjek, znači islam po slavisnom, jako dobro zna. Međutim, kada je čuo to, reakuje je Mi iz razumijemo da čovjek ako, ako uradi nešto, da nije isti grijeh čovjeka, odnosno nije isti, hajde nećemo reći grijeh, isti prekršaj čovjeka koji je na nekom položaju u imanu i čovjeka koji nije. Da je čovjeka koji je na položaju u imanu, njegov prekršaj gori, Jer poslanim selem je burno reagovao na njegov prekršaj ovdje, upravo zbog njegovog položaja u imanu. Miva hoće da kaže tebi koji si Abu Zerrel, Kifari, prvaku islamu, ti da čovjeku kažeš da ga zbog toga govoriš mu što mu majka nije arabkinja, pa makar i svađi, nek si ljud. Ne smije to da izađe iz tebe. Imaš još džahilijete u sebi. U... Eledebul Mufredo imam Buhari Buharije spominje se da je taj bio Bilala. I da je Ebu Zer tada došao kod Bilala i stavio glavu pod njegovu nogu i rekao mu a mora stati na moj glavu inače ova nije htio ali ova je stao na njegovu glavu i tek je tada Ebu Zer otišao. Znači da se iskupi za te riječi koje rekao u ljubu. Staćemo ovde. Allahu ar-u-sallahu u ra Gospodaru zemlje neba u ovom gradu nemir vlada. Gospodaru neba malonasna seĝ dupada Dunyaluke os star A je apa bio.